У вовка ноги годують, так і нас, розвідників. А я ще додам: годують ноги і язики фашистські, те що власні вуха й очі, а також язики звичайні, що є засобом спілкування між людьми, тобто язики наших інформаторів. Мабуть, половина із переданих нами радіограм позначені серією Блискавка. Ця серія означала, що повідомлення у центр треба передати якнайшвидше і в будь-якій обстановці, навіть коли неподалік точиться бій між нашими і зграєю солдатів Межакеті. Правду сказати, Кудрявий, Короб, Латиш і Юхан були з тих людей, які ніколи не відкладають роботу на потім. Уставлені до роботи ми були однодумці. І наші радіограми на тім боці фронту – Отримували вчасно. У години радіопередачі мене оточують автоматники і кулеметники. Працюю на низьких антенах, щоб не запаленгували радисти з німецького штабу групи армії чи якоїсь армії чи дивізії. Цих штабів Курляндії, враховуючи полки, буде сотня. Працювати на передачу тяжко. Руки мерзнуть. До того ж був контужений у Ленінграді. Тоді постраждали права сторона, хребет і права рука. А правою треба якомога чіткіше вистукувати латинські букви і цифри, тисячі цифр, за якими сховані тексти, що можуть мати для командування Ленінградського фронту і ставки певне значення. Відстукує на телеграфному ключі по 10 груп, щоб надійніше вони були прийняті. Краще менше одразу – Зате впевненіше, переконавшись, що перші 500 цифр прийняті без помилки, знову посилає в ефір десяток груп. Часом доводиться якусь групу чи й дві повторити, бо чують мене за лінією фронту поганенько. Сєвер має нікчемну потужність, як у Кшеньковому ліхтарикові лампочка, та ще й я не піднімаю антени. Сьогоднішні радіограми блискавки. Здивували Кудрявого, і він як стратег-фронтовик розвів руками. Ще ж недавно ми повідомляли своїх про підготовку до евакуації окремих дивізій. Наш інформатор сповіщав, що на палубах і в трюмах суден повно фашистських солдатів, і що судна беруть курс на Росток і Гамбург, а зараз інша звістка – Близько семи тисяч солдатів прибуло морем з Німеччини у Ліяпаю. «Ти поглянь, Галко, що лише витворяє Гітлер? Він як отой загнаний в клітку звір мотається сюди-туди, – сказав командир, закінчивши писати радіограму і віддавши текст мені для шифрування. «Говорив іще, – скажу, – Гітлер не хоче евакуювати війська із Курляндії. Якби було навпаки, він би ризикнув втратити і 200 тисяч солдатів з 400, а так і розпочав евакуацію. «Щось інше в нього на умі», – відповів я. «А чи є у нього зараз розум?» – втрутився Корп. «Напевне є», – відповів я. «Гітлер компенсував кількість евакуйованих солдатів прибулими. Щільність оборони в Курляндії, та й сама, що й два місяці тому». Група «Курланд» і наприкінці лютого – серйозний противник проти військ Ленінградського фронту. Близьковки виснажували електроживлення до рації. Приймати радіограми з центру можна. Для цього треба мати одну суху батарею на 60-80 вольтів. А ось щоб передавати сигнали в ефір – Треба потройну напругу, тобто три сухі анодні батареї, з'єднані послідовно. Прикро, але факт. Батареї сухі анодні до моєї рації спускали дух. Німецькі солдати, що прибували з фронту, заблокували майже всі хутори і селища. Тепер здійснити заготівлі і продовольства надзвичайно тяжко. У січні-лютому ми жили надголодь. Звичайно, до голоду, який пережили у ленінградській блокаді Кудрявий, Коро, Порел і я, нинішню ситуацію порівнювати не доводиться. Жити ще можна. Разом з полоненими язиками.